Əl-İnşirah surəsi 8 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Məyər biz sənin köksünü açıb genişləndirmədikmi? Ağır yükünü səndən götürmədikmi? Elə bir yük ki, sənin belini bükürdü. Sənin altsanını ucaltmadıqmi? Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. İşlərini qurtaran kimi, Allah yolunda çalış, ancaq Rəbbinə üst tut.